похитав головою влад. Змова, не змова, а нечиста сила в місті таки розгулялася. Артем явно пишався своїми здогадами. Ти маєш рацію. Щось суттєве змінилося в нашому місті з часів Городецького, міркував влад. Київ, який я уявив, «Побачив, читаючи спогади людей початку ХХ століття, не надто нагадує наше місто», – заважив Артем. «Ти справді думаєш, що Софія не просто так опинилася в центрі того трикутника, напруженому вовлад, а ти вважаєш інакше?» Якийсь голос читав напівпритомному Городецькому дивний текст – Іржавіють нефарбовані дахи, висять напівзірвані ринви, радні двері, забито навхрест дошками, ганки занедбано, ними не користуються, вони поросли травою й бур'яном, і цегла, що випала зі сходів, валяється довкола, колючий дріт заступив попалені в холодні зими паркани. І крізь дріт я бачу занедбані дерева колишніх яблуневих садків. Мешканці, що заступили давнішніх жильців, не мають ані бажання, ані ініціативи лагодити ганки, дбати про садки, відновлювати паркани, зробити хвіртки Замазати дірки, вибити в цеглі стін. Люди втратили почуття сталості, вони звикають жити в руїнах і серед руїн, немов у чеканні на нову катастрофу, нове знищення ще страшніше, ще згубніше за попереднє. Зодчай, немов крізь сірий серпанок. Бачив Київ і не впізнавав його. То було зовсім не його, інше, чуже місто. Замість багатьох храмів розляглися пустирища або височили потворні сірі будинки. Зникли знайомі назви вулиць, як зникли й люди у звичному вбранні. Занедбане та збайдужіли до всього міста, постало перед ним. Архітектор виринав зі своїх видів і розумів, що то просто черговий напад малярії так впливав на його думки. Іноді пан Владислав геть втрачав відчуття реальності. Він несподівано бачив себе на великій площі перед грандіозним собором святого Петра в Римі. У напівсні Городецький чомусь твердо знав, дивлячись на просвітлене, добре, натхненне обличчя папи римського, який їхав на дивному авто серед радісного натовпу, що цей папа – поляк. Владислав не встиг подивитися такій своїй фантазії, як побачив, Молодий чоловік стріляє в папу, і той тяжко опускається поранений. І знову ж Городецький чомусь знав, що той атентатник – турок. Вправний мисливець і уявити не міг, що малярію можна підхопити так просто. Виявилося, хвороба може настільки виснажити здорового чоловіка, що той майже не виходитиме зі своєї каюти на пароплаві «Генерал», який прямував із Кенійського порту Момбаса до Неаполя. Полювання в Африці завершилося. Проте в останні дні перебування на Чорному континенті вдатного мисливця спіткала халепа. Він вкотре пожалкував, що кілька останніх ночей Спав без захисної протимоскітної сітки. Коли температура у нього підвищувалася, він знову і знову поринав умарення».